Jag tycker att vi alla kan resa oss upp här. Nu har det fyllt på med mens. Säg hej och var roligt att se dig och var kul att ni är här. I de människor som, som står omkring er här. Ja, det är inte där. Så inget att hålla i. Sen när ni har kramats färdigt så får ni sitta ner. Jag är, jag sa aldrig hur gammal jag var jag heter Rickard Hultzmar och jag tror att jag är snart 44 om jag har räknat rätt eh, det är, Man måste alltid tänka efter för jag skulle gissa på 26 om jag liksom känner hur det känns så här. Men, men jag är snart 44 Jag har varit eh, upp, Jag är uppväxt i ett kristet hem Jag har haft en personlig tro på Jesus Kristus när jag var 10 år gammal eh, Liksom växt in i församlingslivet rätt mycket. Jag hade kristna far- och morföräldrar, mina föräldrar var kristna. Jag har formats väldigt mycket av den miljö som jag växte upp i. Jag vet att en del av er andra har kommit från helt andra håll. Det var människor som har påverkat mitt liv förutom de jag redan har nämnt. Så församlingen som jag tillhörde vi hade några missionärer som var ute i, en han åkte till, till Bolivia i Sydamerika. Vi var med och understödde ett, ett par som var i Afrika. Sen när jag blev lite äldre så var det en man som heter Ulf Jonsson som, som åkte till Spanien för att starta församlingar där. Och det här med mission och missionärer har alltid påverkat mig. Jag har varit liksom, sett upp till de människorna och haft... De som förebilder på många olika sätt. Sen har jag haft, jag är, som många andra män i min ålder, sportintresserad. En del av er känner igen namn som Ingemar Stenmark och Björn Borg. Och ja, en hel lång radda med tennisspelare och volleybollspelare och skidåkare. Och sådana där som, som jag sett upp till. Och som, som har varit sådana här... Ja, förebilder. Jag har haft många förebilder som jag aldrig har mött, men, men jag gillar att läsa. Och Många författare som har betydt mycket för mig genom åren. En är en som heter Paul White, också en missionär, som skrev en hel serie av böcker som heter Djungeldoktorn. Alltså, om man är 10-12 år så var det liksom fantastiskt. Det betydde mycket för mig. Men andra som C.S. Lewis känner igen, igen som har skrivit narnia boken och kan man vara kristen och många andra fina böcker. På senare år har det varit ja, Bill Johnson, N.T. Wright och flera andra sådana här teologer som jag har läst som har betytt mycket för, för mig. Jag har, alltså, man kan läsa på olika sätt men jag har ofta valt liksom att hitta en person och så försöka läsa så mycket som möjligt av den personen. Och på något sätt få tag i... I helheten för att få tag också i människor bakom det som skrivs på något sätt. Eh, en som har betytt mycket för mig, är, jag skrev det på min blogg i veckan här också, som är in, in, en inspiration. Jag har inte tagit allt det jag ska säga från honom, men en inspiration till där kommer att tala om här i höst med Bergs han heter Dallas Willard och han har skrivit flera jättebra böcker som handlar om, om, om att förändras, att formas som människa och att bli en... En lärjunge. De flesta av de här människorna, kanske inte Ingemar Stelmark och Björn Borg och sådär. Men de flesta av de här har ändå pekat riktning på att, att följa Jesus. Och, så där. och det här var något som har varit en stor längtan för mig. Som har blivit viktigare och viktigare med, med åren också. Att, att jag med mitt liv följer Jesus. Och försöker bli hans efterföljare. Men jag har också sett att det är mycket annat som, som påverkar mig. Vissa saker jag är medveten om, som jag läser eller jag liksom, vissa människor. Så här. Men, men det är många, mycket annat, det man skulle kunna kalla för tidsandan, som också påverkar mig och dig. Och, och översköljer oss med, med olika intryck. Och jag tror att vi alla har män, människor som har påverkat oss, som vi är medvetna om. Men, men vi har också väldigt mycket som påverkar oss som vi inte riktigt är medvetna om. Och jag skulle vilja säga att om, liksom, om man är generellt och tittar på Sverige i stort så, så flyter de, de allra flesta bara med strömmen. Och är liksom inte riktigt medveten om Vem eller vad eller vilka krafter som, som påverkar den och vilken riktning den här strömmen drar iväg med igen. Men jag tror att alla Följer någon. Eller nåt Och vi är kanske inte medvetna om, om allt som vi följer. Den här Dallas Willard han har skrivit så här i, i en av sina böcker. Vem undervisar dig? Vems lärjunge är du? Ärligt talat. En sak är säker, du är någons lärjunge. Du har lärt dig hur du ska leva av någon annan. Det finns inga undantag till den regel. För människan är det slags varelse som måste lära sig. Och fortsätta att lära sig av andra hur man ska leva. Problemet för oss kristna också är att, att vi kanske inte är medvetna om vilka saker som, som formar våra liv. Vi, vi har en tro på Gud, det är därför man kallar sig kristen. Men, men vi kanske inte är medvetna om vilka krafter, personer så här som som som vi egentligen följer och låter undervisa oss. Självklart så säger, svarar vi ju Jesus på frågan om vi får frågan vem vi följer. Men, men hur pass medvetna är vi om vad han egentligen säger och vad han egentligen vill undervisa oss över. En författare som heter Magnus Malm. Nu blir det många citat här. men Han, han säger att ett problem i Sverige är att för oss kristna att, att Gud får bara den tid som blir över i våra liv. Det är så många andra saker, Gud blir liksom bara ett projekt bland många andra eller en, en, en hobby eller en i mängden av de här olika sakerna som, som vi följer. Det är både ja, svensken, liksom, det är Tidningar, det är tv, det är arbetskamrater, det är liksom det som är politiskt korrekt just nu som Talar in i våra liv Och Gud blir liksom en röst I mängden. Istället för att vara rösten. Och det yttrar sig på lite olika sätt. Och jag vet inte om du får upp de här orden på väggen som jag hade här. Ett ord som kommer tillbaka ofta idag det är sekularisering. Och ska vi prata om, om Bergspredikan och att följa Jesus i våran tid i Sverige. Så, så tror jag att det här begreppet är jätteviktigt att få med sig. Vad? Vad är det för något? Sekularisering och det handlar liksom om att, att, att, vi, att man inte är religiös eller att man inte är kristen utan att man lever på ett sätt som, som den här världen sätter agendan för kan man säga. För många, många ute i samhället är det ett positivt begrepp alltså att kyrkan får mindre och mindre makt. Från ett kristet perspektiv så, så tycker jag att det är ett mer negativt laddat begrepp. För det, det betyder att Gud får mindre och mindre inflytande också i sin församling, i sin kyrka kan man säga. Magnus Malm som jag redan nämnde, han, han säger att de här tre områdena där det märks mest i det kristna livet, sekulariseringen. Det är privatisering, alltså att min, min livsföring styrs av samhället omkring mig. Så det, det är samhället som sätter agendan i mitt liv. Och kvar blir min tro, åsikter och religiösa känslor. Och allt som har med min tro att göra händer antingen i kyrkorummet. Eller hemma i det privata. För mig själv. Jag har mött många människor som, som inte är liksom offentligt kristna. Men som, som, som om man frågar dem så säger de, ja men jag ber, jag tror. Men det får inget prakt jag ber i min ensamhet under täcket när ingen ser mig. Jag tror på Gud. Men det får liksom inga praktiska konsekvenser i mitt liv. Det andra är anpassning. Och det är lättare att förstå. Så att jag anpassar mig till, till omgivningens normer och värderingar. Jag anpassar mig till det som är politiskt korrekt idag. Och Gud passas in i mitt livsmönster- Istället för tvärtom. Och det, det är ju ja, problematiskt. Så som kristen så är man liksom inne i samma statusjakt. Körlande med barnen, huslån. Bekymrar sig för samma saker som alla andra. Och livet hos en kristen och hos en som inte är kristen. Ja, det ser inte, man, man märker inte så stor skillnad <går> mer än att den ena säger att man tror på Gud och den andra inte. Det här kan ju yttra sig som att, att jag, om jag får frågan så säger jag att jag tror på vissa saker. Man kan säga att jag tror på att vara generös. <går> Men helt ärligt, hur mycket i praktiken betyder det? Hur, hur många kronor och öron? Jag hamnar i collect <laughs> Exempelvis. Eller ett, ett som är väldigt vanligt. Bland unga människor idag. Det är ju att man då. Säger jag tror på att leva rent. Och att sex tillhör äktenskapet. Men, men direkt man får en flickvän eller pojkvän. Så flyttar man ihop. Och så betyder det här. Det man tror, säger att man tror på. Betyder väldigt lite i praktiken. Då. Eller... Det här med att gå i kyrkan till exempel. Man säger att det är viktigt med gemenskap. Det är viktigt att mötas tillsammans som kristen. Men ja, det får inte krocka med mina barns idrottsaktiviteter. Det får inte krocka med något annat om det är fint väder. Så, så prioriterar jag det istället. Liksom. Så en anpassning av Gud, av tron till normerna runt omkring. Och det tredje är individualism. Gud har ingen avgörande funktion i mina relationer. Jag är min, min egen herre och jag gör som jag vill. Och jag är redan liksom involverad tillräckligt i, i andra människor. Det här är väldigt vanligt i Luleå. Alltså jag, mina arbetskamrater på Trafikverket, man umgås med folk på jobbet. Och sen så går man hem. Och så tittar man på tv och så kommer man tillbaks på jobbet och så är man där och sen har man liksom väldigt lite umgänge med andra människor. Man utsätts inte för relationer med många andra och det här är väldigt väldigt, väldigt svenskt och väldigt väldigt typiskt för, för människor här i Luleå. Jag kan, kan känna igen mig i det väldigt mycket att Ja det blir, blir ett fokus på på mig. Jag tänker inte ens på att det här med att gå till kyrkan eller att gå till hemgruppen. Kanske inte bara är för min egen skull. Utan att jag kanske faktiskt går dit också för, för någon annans skull. För att jag kan komma för att delta i lovsången. Jag kan komma för att delta, för att fika tillsammans. Jag kan komma till hemgruppen för att, att jag faktiskt har någonting att ge till någon annan. Att mina frågor kan hjälpa någon annan som... Känner igen sig och så, så kan det skapa ett samtal. Där att när jag är med och ber så kan andra bli berörda av Gud. Men väldigt ofta så tänker vi bara på, på oss själva och våra egna behov. Nu har jag liksom målat upp en ganska... Nu har jag liksom trampat lite på tårna här. <laughs> bara för att vi, visa li, lite grann hur situationen är och hur den ser ut. Och jag pekar inte finger på, på er i första hand. Utan jag, jag tror att det är så här. Jag tror att vi påverkas av det här som kallas sekularisering mer... Än vi, än vi tror och mer än vi vill erkänna. Och det vi ska tala om här nu det är att. Och det som är bra det är att Gud har en, en, en annan väg för oss. Och det finns väldigt, väldigt mycket hopp för oss att kunna leva sådana liv. Som, som Jesus har tänkt att vi ska kunna leva. Innan jag läser då texten som jag ska läsa idag så kan du bara. Dela med någon som sitter bredvid dig, någon, män, alltså någon förebild, någon människa i livet, eller någon författare, eller något som har betytt mycket för dig. Gör det här, prata med varandra, dela det med någon omkring dig. Jaha, tack. Ja. Jag antar att ni kan fortsätta prata om det här hela kvällen Men vi ska liksom försöka dra ihop det här igen Genom att läsa texten från Matteus 4, 18-22 Ja, Har ni bibel med er? Är ni beredda? Matteus 4 och 18. Nu ska vi liksom. När vi nu ska prata om det här. Om Bergspredikan så kan vi. Kan vi göra det på det här sättet. Att vi låtsas som att vi aldrig har läst det här tidigare. Vi har aldrig hört det här. Vi har aldrig liksom tänkt på, på, på. vad det här betyder för. Utan vi, vi tar, tar texten som att det här var helt. Nytt och fräscht för oss. Och så försöker vi se det här. Vad det verkligen är som, som händer och som Jesus gör och säger och så vidare. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön. De var fiskare. Han sa till dem, följ mig så ska jag göra till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och fick se de två. Andra bröder, Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes, där de satt i båten tillsammans med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Jesus, vill att du ska tala till oss genom ditt ord här idag. Hjälp oss att se det vi behöver se, hjälp oss att förstå det vi behöver förstå. Vi ber att du ska redan nu börja röra vid våra hjärtan här i Jesu namn. Amen. Budskapet som, som Jesus sa, jag läste faktiskt inte den versen i vers 17 så, så säger han omvänder till himmelriket där nu här. Budskapet han, handlar om att himmelriket har kommit. Det är det Jesus säger. Mm himmelriket är inom räckhåll jag talade lite om det för någon vecka sedan här att, att himmelriket är en är ära, det är inom räckhåll det är det rike omkring oss som är osynligt där Gud finns med all sin godhet och med alla änglarna och där Guds tron finns det är inte en plats som är långt bort någonstans i universum utan det är en del av den här världen fast vi kan inte se den och Jesus säger att när han kommer att nu när jag är här då är himlen här inom räckhåll för dig och det är det som är budskapet och det här utmanar ju det här med sekulariseringen våran individualism, anpassning och, och privatisering för att vi, vi ställs liksom inför någonting som, som är en del av den här världen som vi inte kan se men som vill påverka våra liv så Jesus kliver in här och säger här är jag med hela himlens härlighet. Och jag vill göra något i ditt liv. Jag vill utmana de här sakerna. Och så kommer han gående på, på stranden. Det, det är en vanlig vardag. De sitter här och fifflar med sina nät Och lagar och pysslar och rensar bort fiskfjäll och, och Ruttna kräftor och allt sånt där. De sitter i näten och så kommer Jesus där och så, och så ser han dem och så säger han, följ mig. Jag ska göra till människor fiskar. Och det här är ju då väldigt starka ord. Och våran efterföljelse av Jesus, det, det börjar med att vi ger respons på hans kallelse. Många teologer talar om det här att Jesus, när Jesus säger följ mig så är det liksom ungefär som när Gud i skapelsen säger var det ljus. Följ mig så ska jag göra dig till. Var det ljus, låt det bli ljus. Att Jesus säger någonting för att förändra våra liv. Jesus kallar oss för att vi inte längre ska vara de samma. Och det är kraften då i Guds kallelse i det som finns hos Jesus som kan förvandla våra liv. Det är inte oss själva så alltså det handlar inte om att lyfta sig själv i håret utan det handlar mer om att vara beredd att släppa, lämna, att lägga ner sina nät, att släppa boten och att följa Jesus. I Romarbrevet 4 år 17 så säger Paulus att Gud kallar på det som inte är som om det vore till. På engelska så, i en översättning så står det calls into existence. Att Gud talar saker och ting så att de blir till. Och när, när, när Jesus säger följ mig till, till dig. Så i de orden så finns också kraften att kunna... Göra dig till en människa att lyfta dig ur din situation, att förändra, att förvandla, att, att låta dig bli den människa som, som han har tänkt. För, för han säger också jag ska göra. Han säger inte följ mig och bli en människa utan han säger följ mig så ska jag göra dig till. Så det är ett... ett ett formande som finns i kallelsen hos Gud. Himlens närvaro, och kraft och härlighet som vill forma och förvandla våra liv. Ibland så tror vi att det är våra val eller våran egen kraft och förmåga som, som gör den stora skillnaden. Självklart så behöver vi med, med våra hjärtan i respons på kallelsen. Vi behöver säga ja. Och vi behöver göra som som heter oss och pojkarna gjorde att lägga ner saker och ting. Ett citat av Magnus Malm här då: Jesukallelse handlar om så oändligt mycket mer än vilket arbete, ämbete och sysselsättning jag ska ha. Det är som att ställa sig i solen. Hela mitt liv belyses av ett ljus som är livssammanhang, mening och riktning." Det, man kan prata mycket om kallelse och liksom tänka, om jag, Gud har, vad har Gud kallat mig till, missionär eller eller ljudtekniker eller basketspelare eller vad du nu liksom tänk, tänker. Men, men, men framförallt har Gud kallat dig att, att ställa så att du får stå i hans ljus. Så att allt där han har, hans kraft, hans makt och allting får lysa på ditt liv. Och, och, och ge riktning och innehåll och sammanhang. Så det, det, det börjar hos, hos Gud. Han har älskat oss först så att vi kan älska honom. Han kallar på oss så att vi kan ge respons till honom. Sen alltså det här med kallelse och efterföljelse och ett pris också. Alltså Petrus som hade nät att lägga ner Andreas och, eh, också. Och de här andra grabbarna Jakob och Johannes. De fick lämna båten. Och följa honom. Och vi, vi kallas att, att följa Jesus och om man ska följa Jesus så, så, så blir det också automatiskt saker för oss att, att lämna. Och då vill jag läsa en, en, en av Jesu liknelser i Lukas 14. Jag försöker hålla lite tempo här idag så vi hinner med allting. Men det går väldigt bra än så länge. Lukas 14 och vers 16. En man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. Så, tänk ni på, på sammanhanget som vi är i också. Som, eh, ibland när man talar om det här, om ja, jag ska göra det till människor fiskare, så ligger det liksom något tungt och ödesmättat över det hela. <laughs> Kallelse känns liksom och kall och livskall. Det känns liksom kall och livskall. Man tänker liksom lärare, präst eller läkare eller missionär eller något. Men, men, men det Jesus kallar oss till, alltså den bild han själv målar upp, det, det är just det här. En man ville ordna ett festmåltid och bjöd många gäster. Så det kallelsen att, att få sitta ner vid festbordet tillsammans med Jesus. Där vi kan få smaka på de här godsakerna som finns i den himmelska världen alltså det Gud vill väl signa oss med det ska vi för övrigt prata om nästa söndag när vi kommer in på de här med saliprisningarna det är det som är bakgrunden det är en bild av Guds rike när tiden för festen var inne skickade han ut sin tjänare för att säga till de inbjudna kom nu är allt färdigt men de började alla ursäkta sig den första sa till honom, jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa, jag har köpt fem par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sa, jag har gift mig och därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev den vred och sa till sin tjänare, gå genast ut på gator och gränder i staden och för hit fattiga och krymplingar, blinda och lam. Och kan läsa vers 24. Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in så att mitt hus blir fullt. De här som, som tackar nej, som ursäktar sig. Så det är inga så här jättestora synder som... som eller jätteonda saker som, som blir hinder i deras liv. Utan Det är, de här, det är vardagliga saker. Precis som för Petrus, alltså det som var vardagligt i hans liv, det var näten som han höll på att slita med. För den första här så var det en åker som han hade köpt. För den andra var det fem par oxar i min värld så är fem par oxar väldigt <laughs> svårt att hantera <laughs> jag vet inte vad man ska jag sprang förbi ute i en hage i Björsk den här veckan och det var en stor oxe som jag skulle inte ens råd nå runt och krama runt nacken jag tänkte Att man har tio sådana då har man att göra men det, vi kan ha upptagna liv och saker som verkligen tar våran kraft som kan bli ursäkter och någon sa jag har gift mig man ber inte ens som ursäkt i texten, utan ja, men det är bara så jag har gift mig, jag kan inte komma. Så vanliga vardagliga saker som, som vi kan ha som ursäkter för att ge respons på Guds kallelse. Det, man ska inte tolka det här som att det är fel att köpa åkrar eller fastigheter, eller att det är fel att skaffa sig, att, att ha någon inkomst och någon försörjning, för det behöver vi ju. Det är absolut inte fel att gifta sig heller. Men, men när det blir ett, ett hinder för att följa Guds kallelse. Jag jag själv den här veckan liksom jobbat med den här texten och jag har fått titta igenom mina egna prioriteringar och tankar så här. Och ta om några beslut, jag ska inte gå in på det för det är lite för privat, men att ta om några egna beslut kring vad som är viktigt i mitt liv. Och vad, vad det betyder för mig då att, att följa Jesus. Men man kan tänka utifrån de här tre, tre orden. Individualism. Hur mycket är jag och mitt. Och det jag får bestämma över ett, ett hinder. Från att följa Gud. Från att följa och ge respons på kallelsen. Det här med anpassningen. Jesus kallar oss att, att formas av honom. Paulus skriver i romerbrevet 8 att vi ska formas efter hans sons bild. Så att att liksom Jesu bild får vara tydlig i våra liv. Och är jag beredd att låta Jesus forma mitt liv? Eller vill jag att jag fortfarande vänder till, till världen, till min vardag? Till det runt omkring för att, att forma mig. Man kan ju ta sådana saker som, som de allra flesta, alltså den här statusjakten till exempel. Han som kom där med tio oxar kan tänka om att det var status liksom. Jag är en rik person, jag har 10 oxar. Eller jag är en betydelsefull person, jag har en BMW med 400 hästkrafter. Liksom. Det behöver inte vara något fel, men när vi sätter våran... Tillit till dig och låter det bli viktigare än att följa Jesus så blir det ett problem. När, våran, när våra prioriteringar för familjen blir viktigare än att, att ge respons på kallelsen och låta Guds liv beröra oss så kan det också bli ett problem. Och privatisering. Att Jesus kallar oss att komma ur den här garderoben med, med, med våran tro. Att, att våga vara öppnare med vår tro, att våran tro också kan få praktiska konsekvenser i våran vardag. Och ska man vara en, en lärjunge så måste man vara beredd att inte leva på sitt eget sätt i första hand, utan på hans sätt. Och det här är, det är olika saker för oss allihop. Och det är, liksom, det är en... en eh, Ibland svår balansgång och liksom veta när söker jag mitt eget bästa och när följa Jesus och så här. Men, men, men för mig så har det alltid en hjälp att, att komma tillbaks. För man blir aldrig färdig med det här. Det är inte ett beslut som man tar en gång. Utan det är hjärtats inriktning och så får man ta nya beslut och nya beslut och nya beslut. Och så blir det en, liksom, en korrigering och kursändring efter vägen. Självklart så behöver man slå in på rätt väg någon gång, men kursändringen kommer de kommer att vara hela tiden. Och när vi ska gå igenom Bergspredikan här nu steg för steg så kommer det att, att betyda att, att man får justera kursen hela tiden. För Jesus kommer in på sådana saker som vrede som och ilska, äktenskap och skilsmässa. Förakt, att älska sina fiender, att ge, att be, att söka, att ha sin skatt i himlen, att vara ljus och salt, en mängd sådana här olika saker som vi kommer att beröra. Och det kommer att innebära att, att man får liksom frustrera kursen lite grann, så här eftersom Men det kommer att vara då, tror jag, olika beslut. Men det det som det handlar om idag det, det är just det här med, med kallelsen. Följ mig, säger Jesus. Följ mig. och Det är något som du också då får ta ställning till i ditt liv. Följ mig. Och också fundera på vad är det i mitt liv som, som kanske vill hindra mig eller hålla mig tillbaks. Är det saker som jag behöver lämna? lägga ner och det är sånt som man inte bara liksom ska bestämma i ett ögonblick av inspiration tror jag utan det behöver man också tänka igenom fundera igenom det som händer i sen då, jag hoppar över ett litet avsnitt som jag kommer tillbaka till nästa söndag men, men sen så händer det i, i Matteus i femte kapitlet i vers 1. när Jesus såg folkskalorna gick han upp på berget, han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till, till honom då började han tala och undervisa dem. Och det, det är det som händer. Först kallar han oss. När vi ger respons så fortsätter han att tala in i våra liv. Och undervisar oss. Och jag tror att Jesus vill fortsätta att undervisa oss. Och visa vad det betyder att vara en, en kristen. och Det kommer vi att jobba på med. I församlingen. Vi vill göra människor till lärjungar. Vi behöver fortsätta undervisa hela, hela tiden om vad Jesus säger och vad han vill att vi ska göra. I andra Petrus brev 1 och 10 så står det. Var desto ivrigare mina bröder att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Och... Jag tror att vi behöver vara medvetna om just de här orden och hålla dem kvar i huvudet. På att Jesus säger följ mig. Följ mig. <laughs> när vi liksom. När våra hjärtan dras liksom mot, mot statushetsen, så, så säger Jesus följ mig. Och så får vi be om en undervisa mig. Lär mig visa mig vilka steg jag ska ta. Hur jag ska, göra, hur jag ska prioritera. När vardagslivet kör ihop sig och, och barnen har fyra träningar samma kväll och, och, och, och allt sånt där, så säger Jesus också för mig. Och så får vi be Jesus om man undervisar mig om det här. När man står kanske in, också inför mer livsavgörande beslut, vilken väg ska jag välja? När det handlar om utbildning eller arbete eller bo kvar eller flytta eller sådana saker så säger Jesus också, följ mig. Och när vi ger respons på kallelsen, när vi vet att ja, men jag är en person, jag vill följa Jesus. Då kommer han också att fortsätta att tala in i våra liv. Då kommer han att undervisa oss och visa oss den, den väg som vi bör välja. Om vi ska börja knyta ihop det här så, så säger Jesus idag till dig också. Följ mig. Och det är upp till dig att ge respons på den här kallelsen. Att få hjälp med individualismen, anpassningen och privatiseringen. Få hjälp av Jesus att leva det liv som han har i beredskap för dig. Och Själva utmaningen är att fundera då på att lägga ner... Sina egna nät. Vad behöver du lämna? Vad behöver du lägga ner? För att också följa Jesus. För mig har det, om jag ska vara ärlig här, det är lugnt, ungefär. Om jag ska vara ärlig här, så, så har det, det väldigt mycket för mig hamnat. Handlat om ambitioner. Så vad är mina egna ambitioner? För det är så lätt att ja, men jag vill mycket med mitt liv. Jag skulle vilja det här. Jag, jag drömmer om det här. Och jag är en person som också har en del driv så att jag kan sätta saker och ting i rörelse. Jag kan ändra saker. Jag kan byta jobb. Och jag kan flytta. Jag kan röra om. Och jag skulle kunna och så här. Och Vad, vad är vad är mina ambitioner? Och vad är det Gud vill i mitt liv? Och, och, och för mig så handlar det väldigt mycket om att lägga ner mina ambitioner. Och, och veta att Jesus har sagt följ mig. Så ska jag göra dig till. Och att då liksom gå i takt med, med, med kallelsen. Att, att följa Jesus och då också göra det han undervisar mig om att göra. Och det jag menar jag brukar sitta med tidningen på lördagen och se under om det är något spännande jobb här som jag skulle kunna Skulle kunna söka alltså Drivet Framåt att förändra att göra någonting ambitioner Man tittar på bilar och liksom tänker ja, om det skulle vara väldigt kul med en ny bil och, och så där så kan det dra iväg jag tror att det är så för, för jättemånga människor men, men vad säger Jesus Men man säger Följ mig Och så när vi honom när vi sätter oss ner så vill han tala Och undervisa oss Och visa oss på vad som är viktigt i våra liv och Vilka beslut och vilka saker vi ska göra Och i vilken ordning och i vilken tid Jag tror att vi tillsammans Kan få vara en församling av Lärjungar av efterföljare som Som får se himmelriket Bli synligt här på jorden Att det som är osynligt egentligen, kan få bli synligt genom våra liv genom att Gud griper in genom att vi också kan formas och bli sådana människor som verkligen återspeglar Jesus och Guds kärlek i våran vardag, i våra miljöer och i församlingen förstås och det är det Bergspredikan syftar mot förvandlade liv på det sätt som Gud har tänkt med kraften från himlen där han vill forma oss att bli de personer som, som som han lyfter fram här ska vi be tillsammans Jesus vi tackar dig för att du är en Gud som kallar människor att följa dig Tack för att du i den kallelsen också kopplar på all din nåd all din kärlek all ditt liv för att fylla på, för att förvandla, för att ge kraft, för att ge styrka, att ta rätt beslut, att gå i rätt tid, i rätt fart och på rätt ställe. Tack för att du också vill förvandla oss och göra oss till sådana personer som, som återspeglar dig i, i våra liv, i våra tankar, i våra relationer, i allt det vi är och gör här. Jesus, jag ber att du ska hjälpa oss att, att vinna den här brottningskampen i våra liv med sekulariseringen, med individualismen och anpassningen och privatiseringen. Jag ber att du ska använda undervisningen idag, det som kommer under hösten här, för att verkligen beröra oss och förändra oss. Låt den här församlingen få bli en, en rörelse av lärjungar här. Jag ber att du ska fortsätta ditt verk i mitt liv och i mitt hjärta med att du ska fortsätta ditt verk och ditt liv bland oss alla här. Heliga Ande vill också välkomna din närvaro nu i avslutningen att komma och beröra oss med din kraft och med din kärlek. Med din uppmuntran med ditt tilltal här Jesu namn. Amen.